Деніс співчутливо мовив. Виходить, справи у вас кепські. Йому стало ніяково. Багатьох заможних людей лякає контакт із справжньою бідністю. Він почав шкодувати, що взяв їх із собою. Йому стало тривожно, чи не нароблять вони дурниць. Ми не таке переживали, пробурмотіла герда крізь зуби. Виберемось. На лобовому склі з'явилися перші краплі дощу. Темрява опустилась, мов зачинені віконниці. Фари вирізали з мороку виноградники і лимонні дерева, що схилилися під вітром. До голу двигуна долучився свист вітру і глухий гуркіт хвиль, що розбивалися у берег. Блискавка розпанахала небо, гуркіт грому змусив їх здригнутись, дощ хлинув повну. Денні вімкнув двірники і зменшив швидкість. Дорога ледь проглядалась крізь потік води. "Сподіваюся, гірше вже не буде", пробурмотів він. "Що і як буде?" з тремтінням у голосі відказала Стела. "Це лише початок". Вітер ще не показав себе на "І щойно вона це сказала, вітер набрав потужності, Загули пориви, змахуючи машину з дороги. Він не додав газу. Стрілка спідометра повзла до 20 миль на годину. «Треба знайти дах над головою», – сказав він. «Шкода, що не лишилися у нью смірні. Дивіться, чи не видно житла? Я далі їхати не ризикну. Не можна». «Можна», – відгукнулася Герда. «До Форт Пірса всього двадцять миль». Дені не пружився. Його особливо не покоїли блискавки. При кожному спалаху ставало моторошно дивитись на дерева, які вітер гнув до самої землі. Автомобіль повз, хоч він тиснув педаль до межі. Здавалось, вітер дме зі швидкістю понад 100 миль на годину. Дощ лупцював дах, глушачи навіть гуркіт грому. Вітер пронизливо завивав. У черговому спалаху блискавки Дені побачив ліворуч будинок і вузьку доріжку, що вела до нього. Не вагаючись, звернув туди. Порив вітру, вдарив у бік, він відчув, як машину трохи підкинуло, Тут якийсь будинок. Перечекаємо там. Схоже, справи погані. Він зупинив авто, якомога ближче до дворей. Вилазьте обережно, озвалася Стела. Вітер може підхопити. Денні подумав, що це не перебільшення. Ледь прочинивши дверцята, він зігнувся і вибрався з машини. Вітер і дощ налетіли з такою силою, що він ледь встояв на ногах. Промоклий до нитки, він, пригнувшись, пробився до будинку. Вікна були заколочені. Він постукав у двері. На щастя, вони були з підвітряного боку, тому тут можна було стояти без загрози. Втім, терпіння швидко вичерпалося, і Денні вдарив ногою по замку. Після другого удару двері піддалися. Він увійшов у темряву і крикнув, але навіть сам себе ледве почув. Діставши запальничку, освітив простір і знайшов вимикач. У кімнаті загорілося світло. Це був затишний хол із трьома сусідніми приміщеннями. Швидко оглянувши все, Денні переконався – будинок порожній. Мабуть, господарі виїхали до Форт Пірса. Він рушив назад крізь ураган, щоб привезти дівчат. Крикнути щось було неможливо, вітер збивав з ніг. Він показав на будинок, взяв стелу за руку. Вони ледве дісталися до порога, кілька разів падаючи в калюжі. Увійшовши до освітленої кімнати, Дені не міг не помітити, як ефектно виглядала стела в мокрому одязі. Все її тіло облягала прилипла тканина. «Ви зараз просто неймовірно виглядаєте!» прошепотів він. «Не роздивляйтесь мене так», – попросила вона. «Краще допоможіть Герді!» Він нервово всміхнувся і рушив до дверей. Та Герда вже стояла в проході, окидаючи кімнату оцінювальним поглядом. Мокрий жакет ще більше підкреслював її широчезні плечі. «Я замкнула машину. Всередину вода не потрапить. Сподіваюсь, завтра зможемо рушити далі». «Можливо», – знизав плечі Моденні. Але з мене досить цього вітру. Я весь до нитки мокрий. А ще валіза. Вам знадобиться допомога, сказала Герда. Разом вони знову пробились до машини. Дені неприємно вразило, що Герда справляється з ураганом краще за нього. Вона навіть раз допомогла йому втриматися на ногах. Разом вони донесли валізу і зачинили двері. Ви неймовірно сильна, мовив Дені, здираючи з себе мокрий комір. Справжній Самсон! Герда нічого не відповіла. Вона подалась на кухню, а Дені повернувся до хола, де стела тремтіла біля каміна, намагаючись відтягнути прилиплу спідницю. Випийте трохи, запропонував Дені, дістаючи флягу. Інакше зляжете застудою". Вони зробили кілька ковтків і трохи відігрілися. Вам слід зняти мокрий одяг, усміхнувся Дені. «Хоча виглядайте ви в ньому чудово!» Стела спалахнула. «Не розмовляйте зі мною так, містер Мерлін, будь ласка!» Дені ще раз ковтнув із фляги. «Не хотів вас збентежити, просто така фігура – це злочин проти спокою!» У дверях з'явилася герда з оберемком дров і папером для розпалювання. «Іди переодягнись, Стело!» – сказала вона. «Ванна далі по коридору. Підігрівач працює!» «І я знайшла щось, у що ти зможеш загорнутись. Поспішай!» Коли стела вийшла, Герда опустилась на коліна біля каміна. За кілька хвилин у вогнищі вже палало полум'я. Дені дивився на неї з неприхованим захопленням. «Тепер я розумію, чому ви за все відповідаєте. Завжди така ділова!» Герда глянула на нього з лоба своїми жорсткими зеленими очима. «Кому вже доводиться?» «Ви ж не допоможете, правда?» «Ви надто поспішно робите висновки», – буркнув Денні роздратовано. Герда підвелася із колін. «Давайте не сваритись», – запропонувала вона. «Вам теж слід переодягтися. Я заглянула до комори, є трохи їжі. Думаю, ми можемо почуватися тут, як удома». Денні почухав потилицю. «А що скажуть власники?» «Схоже, в них не мій підхід до життя», – парировала Герда, прямуючи до дверей. Уважає купа грошей, правда? Тож залишите їм скільки треба. Для чого існують гроші? Чи не так? Щойно вона вийшла, Денні швидко скинув мокрий одяг і обтерся рушником. Йому не йшла з голови думка, що значно приємніше було б залишитися в цьому домі наодинці зі стелею. Він натягнув ланеліві штани і товстий светер поверх білої шовкової сорочки, після чого поніс мокрий одяг на кухню. Герда, вдягнена у темно-червоний халат і чоловічі шльопанці, порвалася біля плити. На столі поруч стояли шейкер для коктейлів і три бокали. Дені понюхав міст шейкера. «Джин, оце вже схоже на вечірку!» «Тобі подобається Стелла, а геш?» – кинула Герда ніби між іншим, не дивлячись на нього. Дені заумер, тримаючи бокал, і потім вибухнув. «Що ви хочете цим сказати?» «Те, що сказала?» Вона перевернула на сковорідці шматок шинки. «Я бачу, про що ти думаєш. Ти хочеш з нею переспати, чи не так?» Дені з усиллям волі опанував себе. Розлив коктейль, поставив один із бокалів перед Гердою. «Я не звик до таких розмов», – сухо кинув він. «Мабуть, це норма там, звідки ви?» Герда неквапно зробила ковток. «Це не відповідь». Вона глянула йому прямо в очі. «Ти хочеш її, містер Мерлін?» Дині осушив свій бокал і налив іще. «Я не збираюся це з вами обговорювати», відповів різко. «Ви тут третя особа і не маєте права втручатися». Герде поставила бокал на стіл і рушила до комори. Повернувшись з яйцями продовжила, наче нічого не було. Так уже склалося, що я мислю по-чоловічому. Я бачила, як ти дивишся на стелу. Вона тебе заводить. І я тебе не засуджую. На твоєму місці я б відчувала те саме. Я здогадувався, похмуро кинув вдень. Думаєш, я одна з тих? Вона похитала головою. Ні. Я б могла, якби дозволила собі. Але я знаю, у що це перетворило б моє життя. Стела мене дуже любить, але я цим не користуюсь. Дені запалив. «Ви, знаєте, не з найприємніших людей. Шкода, що я з вами зв'язався». Гердо злегка усміхнулася. «Та годі вже. Ти хочеш стелу, я це бачу. І хотів би, щоб мене тут не було, щоб насолодитися з нею вечором. У тебе повно грошей. У мене їх немає, але вони мені потрібні. Я не робитиму вигляд. Мені треба заробити. То скажи мені, містер Мерлін». Скільки ти заплатиш за ніч зі Стеллою?» День різко зблід і зробив крок до неї. «Заткни, пелько!» – різко випалив він. «Я погордоситий тобою! Замовкни, чуєш?» Вона лишалася спокійною, з легкою посмішкою на тонких губах. «То, виходить, ти вже подумав над моєю пропозицією?» – сказала вона, викладаючи яєчню шинкою на тарілку. «А поки їж, я піду покличу стелу. Хочу теж у ванну. Вона вийшла. Деніс стояв спонтиличено, дивлячись її услід. слід. Стела все ще ніжилася у ванні, коли увійшла Герда. Вона глянула на неї і усміхнулася. Змусила тебе чекати, серденько. Що тобі ще потрібно? Холодно спитала Стела. Що мені потрібно? Як думаєш? Герда з її сталевим поглядом сіла на край ванни. «Там за столом сидить півмільйона доларів. Я хочу хоч трохи відкосити». Стела мовчала, лишень плеснула ногами по воді. «Іди і зачаруй його. Він уже м'який від тебе. А про гроші?» «Це я влаштую». Стела похитала головою. «Ні», – благально прошепотіла Стела, косаючи губи. «Ні, ні, ні». «Ти впораєшся. Це буде легко». «Я піду спати, а ти до нього. Скажеш, що боїшся бурі. Побався з ним. Він тільки чекає, коли ти почнеш. Потім я прийду, а ти підеш спати. Тобі не треба заходити далеко, просто трохи розпалити його». Стило знову похитало головою. «Ні». «Подумай, що це нам дасть. Я витягну з нього не менше тисячі, уявляєш?» «Ми зможемо зняти номер у найкращому готелі Майамі, купити собі купу речей, їсти, що захочемо». Стила закрила обличчя долонями. «А коли гроші скінчаться, ти знову знайдеш, кому мене продати? Як у Дейтон-Біч, як у Брукліні, як у Нью-Джерсі? Ні, ні, ні!» Герда повільно випросталась на повен зріст. «Ти єдиний капітал, який у нас є». Сказала вона Це ж ти сама вирішила йти зі мною Я тебе не змушувала Думаєш, мені важко було б упоратися без тебе? Я завжди сама давала собі раду Я не боюсь роботи Я сильна Не така, як ти Ти хотіла бути зі мною То як ми житимемо, якщо ти мені не допомагаєш? Думаєш, мені приємно робити те, що я роблю Щоб тобі жити хоч трохи гідно Якби чоловіки хотіли мене і платили, думаєш, я б цим не скористалася? Відкинь думку, що твоє тіло – це ти. Сприймай його як інструмент, як співачка свій голос. Стела вийшла з ванни і загорнулася в рушник. Її трохи трясло. «Скільки ще мені доведеться це робити?» – запитала вона. «Ти мене вже не любиш? Тобі байдуже, що мною так користуються?» Герда підійшла ближче, злегка примружившись. Вона зрозуміла, що добилася свого, і тепер слід бути лагідною. Коли стела, загорнута в блакитний рушник, зайшла на кухню, Дення вже доїв вечерю. Він приготував собі коктейль, випив шість бокалів і почувався значно краще. Він привітав стелу широкою усмішкою їй справді личив той рушник. «Як ви себе почуваєте?» – спитав він. «Виглядаєте чудово. Скуштуєте джину? Умієте щось приготувати? Я от мріяв навчитись готувати, але так і не спромігся». Стелла зробила ковток і почала готувати вечерю. «А ви не хочете у ванну, містер Мерлін?» – спитала вона. не похитав головою. «Ні, мені добре. Замість вани ще один коктейль». Вона повернулася до плити, чекаючи, поки та нагріється. Стоючи спиною до нього, трохи ослабила рушник, а тоді знову щільніше загорнулася, щоб жир не бризнув. не бачив плавні лінії її фігури. М'які у стегон. Його ухопило нестримне бажання. Він відвернувся і знову налив собі. «А де ваша неприємна подруга?» – буркнув він. Стела застигла. «Герда?» Вона глянула через плече. «Що значить неприємно?» «Та нічого», – знизав плечима Денні. «Забув, що вона ваша подруга». «Герда у ванні. І навряд чи скоро вийде. Вона любить ніжитись. Сказала, що приготує собі вечерю сама. Ми якось дивно повечеряємо. Не разом. Було б правильно сісти всім разом». «Скільки вам років?» – запитав Денні, підходячи до плити. Зараз ви виглядаєте як гарненька дівчинка. Стела зашарілася. Мені вже 19, а 20 буде на місяця. Шкода, що ви ведете таке життя. Я маю на увазі, невже у вас немає батьків чи когось, хто б дбав про вас? Стела розбила яйце на сковорідку. Ні, немає. Але я живу не так уже і погано, повірте, містер Мерлін. Просто зараз у нас важкі часи. Нам трохи не щастить. Господиня квартири забрала всі наші речі. Вона урвала фразу і зітхнула, шмигнувши носом. Дені підійшов ближче. Ваша герда, не думаю, що вона добра подруга для такої дівчини, як ви. Скажіть, хіба не через неї ви щоразу потрапляєте в халепу? Стала глянула на нього з обуренням. Герда ставиться до мене чудово. Дені знизав плечима і відвернувся. Йому було не до кінця зрозуміло, що ж тут відбувається. Стела не здавалося йому бродяжкою. Він ладен був заприсягтися, що вона не з того типу. Але чому тоді Герда зробила йому ту пропозицію? Чому була настільки впевнена, що Стела погодиться? Чи не просто він їй сподобався? До цього часу коктейлі вже вдарили в голову. Він відчував себе розкуто і впевнено. Ще трохи і вийде кумедна історія. Стела лягає з ним у ліжко, а Герда це благословляє. Він пішов за Стелею до їдальні і сів навпроти, спостерігаючи, як вона з апетитом доїдає вечерю. Вітер і дощ били у стіни так, що весь дім здригався. Їм доводилось підвищувати голос, щоб почути одне одного. Коли вона доїла, він наполіг, що сам віднесе її тарілку, а потім повернувся з новою порцією коктейлю. Стела сиділа на великій канапі біля каміна. Рушник трохи сповз, оголивши її струнки ноги. Щойно він увійшов, вона поспіхом натягла тканину. Але він уже встиг усе розгледіти. У нього аж заклало в скронях. Він сів поруч. — Вам подобається бути багатим? — запитала вона. Це питання його насторожило. — Звісно, — відповів він. «А чому ви питаєте?» «Знаєте, для деяких людей гроші – все, а для мене вони нічого не значать. Я бачила якось чоловіка, що тримав у руці 100-доларову купюру і ледь не луснув від гордості». Дині розсміявся, витяг гаманець із задньої кишені. «А ти бачила колись 1000-доларову?» – запитав, скориставшись нагодою справити враження. «І зовсім я не виглядаю самовдоволеним, правда ж?» Він розкрив гаманець, виняв товсту пачку грошей. У нього було вісім тисячних купюр і ще більше 100 доларових. Стелла зблідла. «Ой», – прошепотіла вона, – «приберіться, хтось, може...» Позаду пролунав голос Герди. «Ага, ось вони. Достатньо, щоб жити безбідно місяцями. Поїхати на Лінкольн-Роуд купити, що забажаєш. Піти до Даша чи Міллера». «Обідати валина! Майамі впаде до наших ніг!» Денні різко захлопнув гаманець і обернувся. «Звідки, до біса ви тут узялися?» Герда втупилася в нього своїми зеленими очима, холодними, мов скло. «Вам страшенно пощастило, містер Мерлін», – сказала вона. «Я йду спати. Може, завтра буря вщухне, і ми всі рушимо своїм шляхом. Думаю, я вас ніколи не забуду». Вона рушила до дверей і вже виходячи додала. «На твоєму місці, Стело, я б теж пішла спати. Містер Мерлін уже хитається. На добраніч». Вона тихо прикрила двері. Дині глянув на Стеллу. «Що вона мала на увазі? Чому сказала, що не забуде мене?» Стело виглядала розгубленою. «Не знаю», – прошепотіла вона. «І сама хотіла б знати». Настала пауза. Вітер знову став гучнішим, Дениз легко усміхнувся. Як би там не було, вона пішла. Може, вип'єте ще? Стелла відмовилася і хотіла підвестись, але він її зупинив. "Не йдіть", попросив. "Я весь вечір сподівався, що ми залишимося удвох. Хочу почути ваш голос. Давайте створимо трохи затишку". Він вимкнув світло, і кімнату наповнило лише тремтливе світло від каміна. Сів ближче. «Вам тут добре?» – подав їй бокал. «Давайте вип'ємо. Вечір тільки починається. Може, ми ще кілька днів тут просидимо? Треба краще пізнати одне одного». Стелла поставила бокал на столик. «Я повинна йти. Справді, містер Мерлін, мені не можна залишатись. Це не зовсім пристойно». А ви спробуйте називати мене просто Денні. Подумайте, ми випадково зустрілися, ховаємось від борів в чужому домі, гріємось біля вогню, ніби в касті, правда ж? Такі речі не слід сприймати, як звичайний день. О, я розумію, Денні, але Герда подумає. Він обійняв її за плечі і нахилився ближче. А вам не байдуже, що подумає Герда? запитав. Може, зупинимо час, бодай не годину? Дозвольте сказати, що я вас люблю. Ви найпрекрасніше створіння в цьому жорстокому світі. Ураган блякне перед вашою красою. Подивіться на мене, Стело. Хіба ми не можемо хоч ненадовго забути, хто ми є? Вирушити разом у вигадану країну? Він притис її до себе. Поблідла, майже непритомно від страху, стела не пручалася. Дині торкнувся її губ і відчув, що вона відповідає. Він жадібно пригорнув її. Ураган залишився десь за межами свідомості. Вона збуджувала його, як жодна жінка раніше. Його рука ковзнула під блакитну тканину, оголивши плечі. У світлі каміну він побачив білосніжну шкіру і притис її до канапи, схилившись зверху. Пригорнувся обличчям до її грудей, видихаючи майже в екстазі. І раптом, мов тінь, у кімнаті з'явилася Герда. Полум'я каміну відбувалося в її скляних, безжальних очах. Стелла глянула через плече і ледь не скрикнула, побачивши, як рука Герди різко злетіла вгору стискаючи щось блискуче. Стела спробувала відштовхнути Денні, але блискучий предмет блискавично опустився, і Денні без звалився на неї, заклинаючись важким кашлем. Завивши, Стела скинула його з себе і зіскочила. «Що ти не робила?» – мовила вона до Герди. «Що ти не робила?» Вона підбігла до лампи і увімкнула світло. Герда стояла на Денні. Її обличчя було білим і жорстким. Вона сказала, не озираючись, «Замовкне, ані звуку». Денні перекотився на бік і спробував підвестися на лікоть. Довгий кухонний ніж з тонким лезом глибоко стирчав із його шиї. Стелла, побачивши сріблясту рукоятку, жахнулась і прикрила рот руками. Кров просякла білу сорочку Денні і стікала на килим. Він потягнувся до рукоятки, наче ще не в те, що сталося. "Це ви зробили", прохрипів він, дивлячись на Герду. Герда мовчала, втупившись у калюжу крові, що розтікалася по кремовому килиму. "Не могла залишити мене в спокої", хрипів Денні. «Боже, який я ідіот, що зв'язався з вами! Ви полювали за грошима і не подумав, що ви такі потвори! Гадайте, вони принесуть вам щастя, що ви втупилися! Покличте лікаря! Хочете, щоб я з кров'ю!» «Заради Бога!» – вигукнула Стела. «Гердо, виклич лікаря, благаю!» Замовкни, різко кинула Герда і відступила від Дені з виразом огиди. «Ти хочеш, щоб я здох?» – у його очах блиснув жах. «Допоможи мені! Ти що, не бачиш, як я стікаю кров'ю?» Стила кинулась на канапу і захлипала в істерці. Ззовні ривів вітер, а дощ бив у дах.